מלכים א', פרק כא'. ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות היזרעאלי אשר ביזרעאל, אצל היכל אחאב מלך שומרון. וידבר אחאב אל נבות למור. תנא לי את כרמך, ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנא לך תחתיו קרם טוב ממנו. אם טוב בעיניך, אתנא לך חסף מחיר זה. ויומר נבות אל אחאב, חלילה לי מה' מיתתי את נחלת אבותי לך. ויבוא אחאב אל ביתו, שר וזעף, על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותי. וישכב על מיתתו, ויסב את פניו, ולא אכל לחם. ותבוא אליו איזה ולשתו, אל ותדבר אליו. מה זה רוחך שרה, <החסרה>? ואינך אוכל לחם? וידבר אליה. כי אדבר אל נבות היזרעאלי, ואומר לו, תנה לי את כרמך בחסף, או אם חפץ אתה, אתנה לך חרם תחתיו, ויאמר, לא אתן לך את כרמי. ותאמר אליו איזב אל אשתו. אתה, אתה תעשה מלוכה לישראל? קום, אכול לחם ויטב ליבך, אני אתן לך את כרם נבות היזרעאלי.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 ויעשו אנשי עירו הזקנים והחורים, אשר היושבים בעירו, כאשר שלחה עליהם איזבל, כאשר כתוב בספרים אשר שלחה עליהם. קרעו צום, והושיבו את נבות בראש העם. ויבואו שני האנשים בני בליעל, וישבו נגדו, ויעידוהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם, למור, ברח נבות אלוהים ומלך! ויוצאוהו מחוץ לעיר, ויסקלוהו באבנים, וימות. וישלחו אל איזבל למור. סוכל נבות, וימות. ויהי כשמוע איזבל, כי סוכל נבות, וימות, ותאמר איזבל אל אחאב. קום, רשת קרם נבות היזרעאלי, אשר מאין לתת לך וכסף. כי אין נבות חי, כי מת.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 רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני, אשר הסתה אותו איזב אל אשתו. ויתעב מאוד ללכת אחרי הגילולים, ככל אשר עשו האמורי אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרע בגדיו, ויסם שק על בשרו, ויצום. וישכב בסק ויהלך את. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור. הראית כי נכנח אחאב מלפני? יען כי נכנע מפני לא אביא הרעה בימיו, בימי בנו אביא הרעה על ביתו.